Завжди спочатку треба дорости. І можливо просто зрозуміти, не намагаючись передавати це знання іншим. Робота духу на дорозі самопізнання виявилась успішною на ще одному з витків, і вони тут ні при чому. Ні Валерій, ні Фаулс. Бо Бог це щось, чого не потрібно пояснювати. Те, що ти мусиш пояснювати, вже не є Богом. Тиша це Бог. Простота це Бог. Бог не має символів. Тієї секунди, як ти відчуєш його, ти відразу і безпомилково впізнаєш хто то. Просто будь готовим. Завжди і скрізь, день і вночі. Є речі, які нам не дано зрозуміти. Не тому, що ми не можемо до них домислитись, а тому, що цього не потрібно взагалі. Ніколи і ні за яких обставин не потрібно розуміти, подумав Валерій та голос не промовив нічого, Бо його кохана вже спала, раптово затихнувши Колись так такому робити полковник Бондар Його перший бойовий командир, герой сирійської війни Він міг заснути просто посеред наради У штабній машині або під час розмови І ці напади сонливості траплялися безсистемно І дуже тішили молодиків але коли бойова робота розтягувалася на три-чотири безсонні доби, і хотілося звідчею плакати, і вже не служили ні руки, ні голови, коли не хотілося ні їсти, ні навіть жити, повз них пробігав ніби колобок полковник Бондар і кричав, як тренер під час шкільних змагань. «Синки, натисніть! Слизняки медузи! Хто впаде, розстріляю особисто!» І тоді всі пригадували, як легко він засинає на декілька хвилин і прокидається, ніби спав тиждень, і всі йому заздрили. Але незабаром знову наставало затище, і можна було покепкувати з нього на дозвіллі. «Я не хропла у сні? запитала тривожно Галина. «Ні». «Знову брешеш!» – зітхнула скрушно. «Та нехай уже буде! Бо що ж то заказка, де принцеса хропе на колінах у принца?» «Ти, миліша, заказку!» «Обрид! Вези пенсіонерку додому!» У куточку салону Галина знову влаштувалася спати. Вона зняла берет і поклала його на сидіння, заплющила підфарбовані очі, і її обличчя розм'якло у напівпосмішці. Напокрита голова із срібним волоссям, заплетеним у косу, злегка похитувалась, коли авто натрапляло на вибоїну. І Валерій стримував швидкість, намагався їхати обережніше, ніби віз коштовну крихку річ. Дорога не забрала багато часу. Закінчився ліс, закінчився затяжний підйом біля данчихи, і хвилин за п'ятнадцять ліворуч відкрилося кладовище, а за ними парк лісового технікуму, яким сторожинець закінчувався, якщо їхати, на північний захід до Польщі. При в'їзді в місто Валерій зупинився на тристоронньому перехресті, пропустив колону туристів, які збили свої ополі та мерси в невеличку зграйку, і виїздили саме туди. Не зупинку, Галина прокинулась. Одягла берет, заховала косу і лише після цього розплющила очі. «Приїхали?» Ще трохи, відповів Валерій, не відводячи погляду від перехрестя, ми майже вдома. У його відповіді чулися спокій, розвага і полегкість, які відчуває кожен водій, долаючи останні кілометри шляху.